الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدر ويسير لأمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دو استسفاق الزفر الله سبحانه وتعالى سلامة مير و الله و عليه السلام نقوم بحثة أصحابة يسفنة وإصلينا في الوطنة Uvažena, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza je naš već sada stalni termin u kojim se družimo komentarišući čuvenu poznatu knjigu imama Nebevija, Rahmetullahi alihi Riyadu Salihin. Riyadu Salihin, knjiga koju je Allah Đelšanu podario jedan veliki blagoslov, jedan veliki prijem kod čitalaštva, do te mjere da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu i to je jedna od knjiga koja se najviše prevodila na strane jezike. U posljednjem predavanju mi smo se družili na tremu 34. poglavlja preporuka posebne pažnje prema ženama u kojem smo govorili kako i na koji način insam bi trebao da se obhodi prema ženi. Svakako, zbog bitnosti teme, ja sam već raz da nešto kažemo generalno toj tematici nakon što smo prokomentarisali hadise. Na početku, kada smo nekada davno počeli komentar knjige Rijaldus Alehin, imali smo takvu naviku da nakon što prokomentarišimo određenu poglavlje i hadise koji govori o određenu poglavlju, onda smo određenu temu obrađivali. Znači, gledano šta su islamski čenjaci kazali o svemu tome pošto nemoguće očekivati da imam ennevevi rahmetullahi alihi o jednom poglavlju spomeni sve hadise. Pa znači, nekada zbog bitnosti određeni temi mi ćemo donapunjavati ono što imam ennevevi rahmetullahi alihi nije spomenu. Zbog bitnosti tematike odnosa supružnika mi ćemo već razgovoriti o tome kako se Allah se osram, obhodio prema svojim suprugama i nakon toga ćemo ko Bog da proći i početi sa 35. poglavljem muže u pravo nad njegovom suprugom. Prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da zna da je generalno pravilo u islamu, da bi čovjek trebao da se maksimalno trudi da njegov ahlak, njegovo ponašanj, njegov moral, njegova etika prema svim ljudima budu na nekom zavidnom nivou i vidjet ćemo, ako pogledamo Hadisa, Allah poslanika, vidjet ćemo e, zaista, zaista nešto što je teško pisati koliko pažnje Islam posvećuje etici, moralu, odnosu prema drugim ljudima. Pa znate, onaj poznat Hadisa, Allah poslanika, kaže kada je Allah poslanika, Allah poslanika, upitan, zbog čega će najviše ljudi ući u džernet? Šta je to? Šta je razlog? Zbog čega će najviše ljudi ući u dženet pa Allah u je Allah upohasana i kazao bogovojaznost i lijepo ponašanje? Pa će najviše ljudi u dženet ući zbog bogovojaznosti, straha od Allaha Đalešanu i zbog lijepog ponašanja. Pa znači, Islam poziva generalno na lijepo ponašanje i na lijepo obhođenje prema svim ljudima koji nas okružuju. Ako Islam poziva da se insan lijepo obhodi prema svim ljudima koji ga okružuju, onda možete zamisliti koliko je ovo pitanje izraženo kada u pitanju međusobni odnos među supružnicima. Zašto? Iz razloga zato što su supružnici najbliži jedni drugima. S druge strane, oba supružnika su najzaslužnija da im se insam prema njima lijepo ponaša. Mož je zaslužan kod supruge da ona se prema njemu lijepo obhodi i obrnuto. Znači, muž svojim ponašanjem postupcima zaslužio je kod žene da se ona prema njemu lijepo obodi a isto tako žena svojim postupcima s primanjem hrane čišćenjem kućije odgojem djeci i tako dalje zaslužila je kod svoga muža da se on prema njoj lijepo obodi Allahu poslaniku ali selatu selam kaže خيركم خيركم لأهلكم doista su najbolji među vama oni koji se najljepije obhodi prema svojim suprugama uzišina Allah subhanahu wa taala ka jibu anshiruhunna bil ma'ruf i prema nima svojim suprugama se obhodite na lijep način ova riječ u ovom kuranskom ajetu bil je jedna veoma široka činjenica jedan veoma širok pojam wa ashiruhunna bil ma'ruf i prema nima se obhodite na najljepši način U svakom pogledu znači i u svakom segmentu ljudskog života čovjek bi trebao da se prema svojoj supruzi obhodi na lijep način. <plek> Ako pogledamo u život Allahu poslanika sallallahu selam i pokušamo samo iz njegovog života izdvojiti njegovu dimenziju odnosa prema suprugama jer Allahu poslaniku sallallahu selam je doista možemo ukazati jedan fenomen, ljudski fenomen da svaka osoba u društvu može u njegovoj biografiji naći ono što njemu odgovara. Pa je Allah uposanika alaihi salatu wasalam uzor svima ali mi možemo na njega gledati iz razno raznih, aj da kažemo uglova. Jedan od uglova kako možemo gledati na božjeg poslanika li se la to se vam jeste definitivno i njegov odnos prema suprugama. Pa pogledajmo samo nekoliko stvari koje se jasno daju, daju vidjeti u njegovoj znači ličnosti kada je u pitanju njegov odnos prema sukruva. Pa ćemo vidjeti da la poslanika li se la to selam Odvajao je vrijeme posebno za svoje supruge. Nešto što danas mnogima nedostaje. Koliko puta sam lično slušao braćne probleme gdje se jedan od dva supružnika, a ne rijetko su to, odnosno če, mnogo češće su to žene, ali nekada su to i muškarci, im sam mora biti pravedan, gdje se žali da supružnici ne imaju jedno vremena za drugo. Allahu subsanika ve selatu ve selam iako je ljude predvodio u namazu on je bio glavni vojskovođa nije bio glavni kadija on je bio otac on je bio muž on je imao djecu on je imao unučadi on je imao sve te muslimane koji su željeli da ga vide da ga pitaju i tako dalje opet Allahu subsanika redal redoslijedom i prioritete u svemu životu kao što je izrekao on wa'atu kulli dhi haqqin haqqahu da je to njegovo pravo pa je Allahu bosanik ali selatu u vrh lestvice prioriteta stavio svoje supruge pa je svakim danom nalazio vrijeme da bi obišao svoje supruge sa njima porazgovarao i vidio znači njihovo stanje da li im je nešto potrebno Pa znači oni koji hoći da slijedi istinski sunet Božijeg poslanika, ali se letu o sedam, trebali bi da kada su u njihovi prioriteti stavije svoju porodicu u vrh prioriteta. Pa primjer, radimo jedan od prioriteta danas jeste egzistencija. Dobro, nakon egzistenciji treba da nam bude naša porodica e, najveći prioritet. Ja sam dosta puta na predavanjem govorio, danas čovjek vjernik, Ako bi uspio u svom životu da objedini tri stvari, on je, on je objedinio mnogo dobra. Da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način, da se posvijeti svojoj porodici i da odvoji vremena za izučavanje vjeri, odnosno za edukaciju. Ako bi čovjek uspio da objedini ove tri stvari, ne treba da žali za bilo čime od Dunjaluka što ga mimo iđi tri veoma bitne stvari da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način, jer je danas, možemo slobodno kazati, veoma teško naći e, posao koji je čist 100% halal, Isto tako, zbog mnoštva za zbog televizije, zbog laptopa, zbog interneta, zbog mobitela, zbog Whatsappa, zbog Vibera, teško je naći vremena za porodicu i na kraju isto tako, teško je odvojiti vremena da čovjek izučaje svoju vjeru i da se edukuje. Pa bi čovjek danas trebao, ugljedeći se u sunet Božijeg poslanika, ali i selatu u eselam, da odvoji vremena za svoju porodicu, da ima vremena sa njima da sjedi, da porazgovara, da sa njima iziđe u šetnju ako su u pitanju djeca, da se sa njima poigra, da ima vremena za svoju suprugu, da njoj posveti posebno vrijeme kada će sa njom sjediti, razgovarati o stanju u kući, o stanju o djeci, o vjeri i tako dalje. Pa znači jedna veoma bitna stvar iz prakse suneta Bozhi pusanika le seletu selam nešto što svima nama nedostaje definitivno jeste da supružnici jedni drugima posvete pažnju istu tako U sunetu Bozhi pusanika le seletu selam vidjećemo uh, jednu veoma interesantnu stvar koja ostavlja velikog traga na poruku to je da lav pusanika le seletu selam pazio je na emocije svojih supruga. Čak Allahu besaniki ali selatu ve selam ni je studio izjaviti iznijeti svoje emocije prema svojim suprugama pa ćete vidjeti u više navrata da Allahu besaniki ali selatu selam izjavliva je e, kako voli svoje supruge pazio je na ni znova je kazate Aisha radijallahu ta'alaha ja znam kada se ti na mene srdita a znam kada se ti raspoložena Pa Allah uposlanik alihi salatu wasalam pazio na emocije. Izjavljivao je svojim suprugama da ih voli. Pa je to isto jedan veliki problem današnjih vremena kada, kada ljudi u toj svojoj nekoj trci i frci, u nekom turboživotu ne imaju vremena za supružnike i nemaju vremena da pazi na njihove emocije. Koliko puta sam imao priliku da slušam da nekod supružnika, opet kažem, mnogo više žene nego muškarci, a svima vama je poznato iz kojeg razloga, da se žali da e, drugi supružnik ne pazi na emocije e, druge strane. Pa ćemo vidjeti da primjer radi sestra se žali mužu kako joj smeta to što on satima provodi vrijeme na WhatsAppu, na Viberu, na Facebooku i to za njega ne predstavlja ništa. Znači, emocije te žene, njena ljubav, njena žalost, njena tuga, njena želja da sjedi sa njim, za njega ne predstavljaju ništo. To je daleko od suneta Božije poslanika, alaih salatu wasalam, Allaho poslanika, alaih salatu wasalam, rekli smo, posvećivao je vrijeme svojim suprugom iz druge strane, pazio je na njihove emocije. Znao je prepoznati po ponašanju, po postupcima, znao je prepoznati kada su njegove supruge srdite, kada su ljute, kada su raspoložene, što svakako ukazuje da je Allah poslanik ali i se letu u eseram mnogo, mnogo pažnije posvećivao svojoj porodici. Isto tako, rekli su malo prije, čovjek bi trebao da ima vrijeme za porodicu, pogotovo kada je u pitanju današnje vrijeme Kada smo svi mi u nekom naboju, svi mi smo u nekim trkama, u nekim frkama, e, pogotovo kada uzmemo ljude koji prakticiraju vjeru, pa ćete vidjeti da se na njih neprestano vrše pritisci. Pa ćemo vidjeti, e, islamofobija je e, nešto što je znači, obuhvatilo cijelu planetu. Čovjek ni kriv, ni dužan. Žele da mu e, prilijepe etiketu terorizma, da mu priljepe nešto od čega je on čist ali jednostavno ti nimaš priliku, ti nimaš mogućnost da se braniš. Drugi te predstavljaju. Evo, uzmite samo primjer koliko se zlopotrebljava danas termin daja. Daje, daje, daje, daje. Ako od sto daja imamo jednog daju koji strši, hoćemo li zbog jednog daje. Da li je to pravedno da zbog jednog daje kažemo daje tako i tako? Ili ako jedan čovjek koji nosi bradu napravi loš postupak ili, ili, to su ga naučile daje dalje. Pa znači u ovom vremenu kada se vrše veliki pritisti na praktičare vjeri, veoma je bitna ta harmonija u braku da čovjek odvoji vrijeme za porodicu i šta? Čak da se čovjek i opusti Pa smo da čovjek treba da ima vrijeme kada će sa svojom porodicom, svojim e, djecom, svojom suprugom e, otići negdje malo daleko od pogljeda ljudi, otiće na izlet, otiće u shopping, otiće u šetnju. Allah poslani kalli i salatu Selam iako u već neki možemo nazvati i već zrelijim godinama, već malo i pozne godine, imao je vremena za svoje supruge, imao je vremena da se dva puta utrkuje sa Aishu mradi Allahu on kao presnik državi on kao glavni vojskovođa on kao glavni kadija kao Allahu poslanik ali selatu beslam jedni prilike je se utrkivao sa Aishu mradi Allahu tealanahu pa je ona pobjedila pa Allahu poslanik to nije zaboravio pa je prošlo vremena prošlo vremena pa je Allahu poslanik pozvao Aishu ponovo da se utrkuju pa je Allahu poslanik pobjedio pa kaže Allahu poslanik ova pobjeda moja je za onaj poraz kojeg sam doživio prije toga. Ali ono što je nama interesantno jeste da Allaho imao vremena za svoju porucu, imao i vremena da se s njima našali, imao je vremena da se s njima utrkuje i tako dalje. Pa mi u današnje vrijeme, u vrijeme pritisaka, u vrijeme znači islamofobije, u vrijeme nepravde, u vrijeme kada, kada se muslimani žele generalno prikazati onakvi kakvi nisu, čovjek treba da posjeti dosta pažnje u porodici, da njegova porodca budi oaza mira gdje će se on smiriti, opustiti, svakako tu oazu treba održavati, treba čuvati, treba njegovati. Jedna od stvari jeste posećivanje pažnji, odnosno da se čovjek opusti sa svojom porodcom, što je veoma, veoma bitno. Isto tako, ako pogledamo u kodeks ponašanja Božeg poslanika prema njegovim suprugama, vidjećemo da je maksimalno pazio kada je u pitanju njegov vokabular, njegovo ophođenje prema suprugama, pa čak načini kako ih je dozivao, zabilježen su sunnetu Božijeg poslanika se la te usalam da im je znao tepati da im je znao e, govoriti lijepe nadimke, sve kako bi se e, ljubav, bračna harmonija što viši ojačala, pa ćemo vidjeti da je Aishu u više, u više navrata zvao sa nekim lijepim imenima. Isto tako Prenosi se da stanika, ali se lovoposlanik Elisa Elias 7 pratio stanje svojih supruga, pa ako bi neka od njih bila bolesna, on je bio taj koji je bio tu, koji je ih izmetio, on je bio taj koji je učio ruke u svojim suprugama, znači liječio ih tako i danas u današnje vrijeme koliko puta možemo čuti slučajeve kada neko od supružnika ne želi da se susreće sa svojim supružnikom, ne želi da bude sa njim u bolnici, da ga odvuče, teško mu je da ode sa njim, da da nalaze na pretrage i tako dalje. Sve je tu sve je tu daleko odsuneta Božijih postnika jih se letu Selam in nije nije e, uzaudno uzešeni Allah upisao Boži poslanika Woa Arselnake, Ella rahmeelil Alemin, nite nismo poslali osim kao milu ossjetoima. pralo pa poslannika jih se letu v Selam, insan bezpremca neko. E, Neko koje je naučio čovječanstvo kako i na koji način živjeti harmoniju u braku. Isto tako, jedna interesantna stvar jeste da Allaho poslanik, osram, iako je uživao toliki ugljed, iako je uživao dunjalučki, znači najveći mogući ugljed koji čovjek može da ima, tom Božijem poslaniku, osram, u sve njegove titule uz to da je razgovarao sa uzvišenim Allahom na sedmom nebu, da je svojim očima vidio dženne, da vidi u džehennem, da je u Џибрила, da je znači počašćen od Allaha djelšenom poslanstvom, da je bio vrhovni vođa muslimanima, opet tom poslaniku alejihiselatu ve selam nije bilo teško da pomaže u kućanskim poslovima. Koliko imate hadisa gdje supruge Božije poslanika alejihiselatu ve selam govori o njegovom životu. Ovo je jedna interesantna činjenica koju sam juče pročitao u jednoj knjizi, koja će, inšallah, nekada uskoro izići iz štampi, gdje navodi jedan autor, većina velikana kroz historiju željeli su da imaju svoju neku intimu i da se njihov život djelimično znači ne iznosi u javnost. Željeli su da javnost ne zna njihov život A pogledajte Boži poslanik Ali selatu selam njegove supruge kao kamere upaljene je Allah poslanik ali selatu selam od nitranji da one prenesu ummet ono što vidi kako Allah poslanik se ponaša čak i u kući. Allah poslanik ali selatu selam savršen njegov mora moral njegov ahlak na ulici kada je sam kada je u društvu kada je u porodici ni Allah poslanik ali selatu selam imao pri sebi nikakvog licemjerstva. Pa znači, Allah poslanika, alih salatu wasalam, njegove supruge u više hadisa opisivale su da je ušivao sam sebi odjeću, da je Allah poslanik čistio kuću, da je muzao ovce i mnoge druge kućanske poslove koji su se u to vrijeme radili. Allah poslanika, alih salatu wasalam, je radio i pomagao. Svakako, u tome je svima nama, svim muškarcima, pouka i poruka Ders da čovjek svakako za obje strane, kad su u pitanju supružnici, Poznato je da postoje određeni kućne obaveze koji su obaveze muškarcima, imaju kućne obaveze koji su obaveže ženama, ali ne postoji smetnja da onaj čija to obaveza nije pripomogni da da učestvuje. Pa znači osnovno je da žena treba da pazi na kuću, na higijenu, na hranu i tako dalje, ali može muš pomoći. I to je sunnet Božijeg poslanika i obrnuto. Ima i neke obaveze koje se obaveze muškarcima, ali nema smjetnju u datu momentu, nekada kada potreba iziskuje, da žena pomogne svome mužu. I svakako da to šta utječe na bračni veze, kada muž vidi da njegova žena spremna da mu pomogne u nekim poslovem koji su njemu obaveza, i to su možda neki muški poslovi, ali ona je spremna zato što ga voli, zato što ga cijeni, zato što ga poštuje, zato što je zahvalna, svakako da će to ojačati njihove veze i obrnuto žena kada vidi da njen muž iako je možda cijeli dan negdje radio kada dođe kući ako je žena bolesna ili ako ima ajde kažem mu dodatni neki obaveza da on pomogni, da možda usis sa kuću da možda operi suđe da možda zategni i tako dalje to nije nešto mnogo teško ali ako ako znači ta žena bude ajde kažemo zahvalna sigurno će to kod nje polučiti da će dodatno voliti i cijentiti tog svog čovjeka. Pa znači u sunetu Božeg poslanika wasalam, imamo najbolji uzor. Lekat kane lekum, fi rasulillahi, usvetun hasene, doista vi u sunetu Božeg poslanika wasalam, imate najbolji uzor. <clears throat> Isto tako, Allaho poslanik definitivno, insan sa najboljim ahlakom, insan sa najboljim moralom, insan sa sa osobinama koje je teško navesti, kada bi se desilo da neke od njegovi supruga i pogriješi, što je teško, ali insan treba da se uči, treba da čvrsne, treba da se odgaja. Allaho postanjika, ali i se i lj. 7. nikada nije zaboravljao da njegove supruge su samo žene u smislu da su to samo insani, da mogu da pogriješi. Bez obzira što se udate, za najčasnijeg insana na planeti može im se desiti greška. Koliko je slučajiva... E, U životopisu i siriji životu života Božjeg poslanika Ali se lațu selam gdje se desilo da neka njegova supruga pogrieši pa lao poslanika li se lațu selam nalijep iblag način reagirao poznato na slučaj kada je lao poslanika li se selam jedni prilike bio kod jednoj od svojih supruga pa je druga supruga poslala haranu Božjem poslaniku a on je bio kod druge supruge svakako da je to šta polučilo malo i pobudilo ljubomoru. Ako je Boži posani kod mene, onda je logično da mu ja spremim hranu, da ga ja dočekam. Zašto ima neko drugi da mu šalje hranu u mojoj kući? Pa kada je došla ta hrana u tu drugu kuću, ta žena je uzela tanjir i razbila tanjir i hranu tanjiru, Allah ussani kali salatu ve selam što kada bi se desilo nekom od nas kada bi čovjeku e, njegova supruga pred njegovim gostima pred njegovim ajde kažimo ljudima koji su došli da ga posjeti razbila tanjir sa hranom e, Zaista je možda malo ljudi koji bi odreagirali reagirali ovako kako je reagirao Allahu poslanik, ali selatu ve selam, ali on naš najboli uzor. Pa čovjek treba da se ravna po božjem poslaniku ali selatu ve selam, pa Allahu poslanik ali selatu ve selam zatražio drugu posudu da se vrati toj je, i rutu to vrijeme su posude bile cijene jednostavno bilo i malo posuda. Pa Allahu poslanik naredio da se pokupi ta hrana, da se pojedi, vratio je posudu, posuda za posudu, pa je kazao samo gharat umkum Vaša majka, žene Božih poslanika, ali i se dajete, jer se nam su majke svim muslimanima, kaži vaša majka u njoj se probudila malo ljubomora. Ništa to hoće da kaže. Normalna je to stvar. Vidjela je u svojoj kući da je neko drugi poslao hranu, reagirala je kao što bi svako od nas reagirao i završena stvar. Posuda za posudu, hrana za hranu i završeno. Tako da vidimo kako je Allah poslanika alaih salatu wasalam bio obaziriv i pažljiv prema svojim suprugama čak i u onim momentima kada bi one pogriješile. Isto tako primijetno je u sunetu Bože i poslanika alaih salatu wasalam shodno opet vremenu i prostoru u kojem su one živjeli Da je lauposlanik Elisa Elato 7 dosta e, pažnije posvećivao svome izgledu, svojoj odječi svome mirisu, što je svakako veoma bitna stvar kada u pitanju bračni život, e, pa bi insan vjernik trebao da iz toga uzme jednu veliku korist naroštu današnje vrijeme kada su mogućnosti, hajde da kažemo, mnogo veći, da insan pazi na svoj izgled, da pazi e, na, na svoju odjeću, da pazi čak i na miris Znači, kako ne daj Bože, šetan ne bi možda ušao u porodicu e, kroz tavra, jer može se desiti da muž osjeti od ženi loš miris ili žena osjeti od muža loš miris ili jednostavno neko od njih dvoje ne vodi evidenciju o sebi, o svome tijelu, o higijeni, što svakako na duže staze može polučiti mnoge negativne posljedice. Isto tako, Ali oposlanik Ali Seleatu Veselam u mnogim, mnogim hadijsima je zabilježeno da je odvajajući vrijeme za svoje supruge njih podučavao propisima vjerije. Pa bi insan danas vjernik, usliman, trebao da ako je on učeni od svoje supruge da odvoji vrijeme, da sa njom sjedi, da je poduči Ili, ako već ne može, to koliko puta nam se dešava da naše sestre imaju neke aktivnosti gdje treba muž malo da pomogni da bi žena pristovala određenim aktivnostima, da li to predavanja, da li su seminari, da li to neka druženja, da li to neki izleti i tako dalje. Jednostavno, nekada žene ne može sasvom povesti jedno, dvoje ili troje djeci jednostavno jer je aktivnost takva kakva jeste. Pa muž treba malo tu da pomogni, ali se to može podvesti pod ovaj moment. Allaho poslanik Allah je, je bio poslanik i on je direktno podučavao svoje supruge. Mi danas ako nemamo znanje i ne možemo podučiti svoje supruge, a one imaju mogućnost da se poduči nečemu korisnom negdje na drugom mjestu, onda i mi Sljedeći sunet Božih poslanika, ali se, le, se nam treba da pokušamo da im to olakšamo, da im omogućimo da ako treba da im bezvidimo prijevoz, da pripazimo nekoliko sati djecu i tako dalje, jednostavno da omogućimo svojim suprugama da se edukuju, da slušaju nešto korisno, da nauči nešto korisno. Svakako da to druženje sa sestrama, učenje, slušanje predavanja, učenje Kur'ana i tako dalje, da će ostaviti traga na našu suprugu, a taj traga će se opetno manifestovati na nama. Jer kada naša supruga sutra odi na neko korisno predavanje, kada čuje tamo e, propise, ajete, hadise, svakako da će se to manifestovati na njenom ponašanju, na njenom imanu, na njenom ahlaku, na njenom ponašanju, svakako onda prvi konzumenti koji će osjetiti e, pozitivne promjene na toj osobi, jesu njeni ukućani užičtanovi, njeni porodci. Isto tako, Allahoposlanika alayhi sallallahu alayhi wa sallam E, savjetovao je svoje supruge. Ako bi vidio da određene greške uradi, Allaho poslanik ali se li je to bi ih savjetovao. Ukoliko u hadisa imamo da je Allaho poslanik ali se li je savjetovao svoje supruge. Iz druge strane, kao što je bio spreman da ih savjetuju, Allaho poslanik je bio spreman da sasluša njove prijedloge e, konsultovao u velikim pitanjima koliko imate pitanja kad su pitano čak neka velika historijska dešavanja Allahu poslanik Ali salatu ve selam slušao je mišljenja svojih supruga pitao ih slušao njihove ajde kažemo prijedloge pa je svojstveno vjerniku da i savjetuje svoju suprugu a isto tako da je spreman da prihvati savjet svoje supruge njen prijedlog njenu kritiku i tako dalje Ono što je interesantno, <clears throat> da Allahu poslani k'alaih salatu veselam naveo je jedan izuzetno lijep primjer u odnosu prema svojim suprugama na način što dobročinstvo nije zaboravio i nakon njehove smrti. Allahu poslani k'alaih salatu selam za svog života je umrla njegova žena Hatidža radi Allahu ta'ala anha pa je spomenuto u Vjerodostojnim adisom da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znao zaklati ovcu i podijeliti je nakon smrti Hatidže, Hatidžnim prijateljicama. Samo zato što su one bile prijateljice Hatidžne, njegove supruge, za njegovog života, one su se sa njom družile, Allahu poslanike želio da očuva to prijateljstvo, da im se zahvali, da ne zaboravi dobročinstvo i da ne zaboravi na njih. Pogledajte, pogledajte ovaj moral. Pogledajte ovu etiku, Pogledajte e, ovo je zaista nešto teško naći u, u, u ljudskom rodu da čovjek nakon što preseli njegova žena, u velikom gruji slučajeva ljudi nakon godinu dvije zaboravljaju na osobu koja je umrla. Ali pogledajte Allaho poslanika, ali i salatu wasalam, zakolje ovcu i podijeli je hatiđinim prijateljicama kao znak pažnje, respekta da on nije na njih zaboravio. Zbog koga? Zbog njegove Hatiđe, zbog ljubavi prema Hatiđe, iako ona u zemlji, ona ne zna šta Allah poslanika li se radi, ali iz respekta, iz prema ispoštovanja iz, iz ljubavi, i zahvalnosti prema onome što je od nje doživio od hajra, jer mu je ona rodila djecu. Ona ga je materialno pomogla kada su ga drugi odmagali. Allah poslanik nije tu zaboravio. Koliko puta nam se dešava obostrano, zaista obostrano, da supružnici veoma lako zaboravi dobročinstvo koje im je rađeno možda godinama. Pa ćemo vidjeti kada dođe do nekih nesuglasica, bez obzira bile velike ili male, da ljudi zaboravi 10, 20, 15 godina braka, 20 godina braka, lijepih momenata, zadovoljstva, uživanja, djeci, blagostanja. Sve se to zaboravi zbog jednog problema. Što je nelogično? Pa insan treba da se boji Allaha, Želešanu obostrano. Da žene ne zaboravi svojim mužem. Ok, ako je došlo do toga da se moramo razvesti, ali to ne znači da ću sutra poslije razvoda braka samo negativno pričati o svom mužu kako bi opravdala sebe i svoj postupak zašto smo se razveli i obrnuto. Da muž nakon razvoda sa suprugom zaboravi svo njeno dobročinstvo, svu ranu koju mu je sprijemala e, e, Odgo njegove djeci i sve lijepi momente u životu zaboravit samo zato što smo se mi razvijali. To je neispravno. Insan treba da bude pravedan. Treba da se čuva nepravdi bez obzira u kojem e, obliku nepravda bila. I za kraj, prošli put smo to spomenuli. E, zabilježeno je u praksi Boži i poslanika ali i se leatu vaselam da nikada nije udario niti jednu svoju suprogu. Pa insan koji želi da slidi Boži postanika, ali se vrtu o sedam, između ostalog, trebao bi da u svoj život ugradi i ovu osobinu. Da ne bude od onih ljudi, a nerijetko nam se zna desiti, pogotovo mi da je, znamo biti izloženi raznoraznim raznim pitanjima gdje se sestre nerijetko žale na ljude, da ih ljudi ne kontrolisano tuku bez ikakvih odrednica, bez ikakvog razloga i tako dalje. A opet ljudi koji točine eri etko svojim vanštinom pokušava ih da dokažu da su sledbenici sunnet Muhameda alejselatu ve selam i tako dalje. Pa insan koji želi da sledi sunnet Božijeg poslanika alejselatu ve selam, sunnet Božijeg poslanika nikako, sunnet Božijeg poslanika nije skučen samo u pet stvari, da li je to brada, drsto, nogavice, da li je to mahrama, da li je to dizajn ruku u namazu, izgovaranje amin, sunnet Božijeg poslanika je nešto mnogo, mnogo, mnogo širi. Znači, četiri, pet spomenuti stvari koji se manifestuju u vanštini, to je samo jedna kaplica u moru i okeanu sunneta Božijeg poslanika, aleyhi salatu wasalam. Sve spomenuti stvari koje mi dosta puta smatramo da su glavniji pokazatelji sunneta, su u većini slučajeva nešto što se vezuje između nas i Allaha. A uvijek je poznato u islamu da stvari kada su u pitanju i pozitivne i negativne, da ako insan znači radi pozitivno prema drugima, da je tu islamu vrijednije iz druge strane, ako nešto radimo negativno prema drugima, onda je to teži na vagi islama. Pa insan treba da se pazi kada je u pitanju odnos prema supružnici jedni prema drugima, pogotovo kada je u pitanju nedaj Bože nepravda. Nakon toga, vraćamo, dragi cijene i sestre, mi se vraćamo našim 35. poglavlju na 173. stranici ovej knjige. Nadam se, inša Allah, da ste i svi do sad nabavili. Muževo pravo na njegovom suprugom, Imam ennevevi rahmetullahi alehi, citirao nam je poznati kuranski ajti suri An-Nisa, arređalu qawamuna ala An-Nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'du, bima enfaqumin amvalihim, fassalihatu, qanitatu, hafidhatu lel gajbi, bima hafidhallahu. Kaže uzvišeni Allah, muškarci vode brigu o ženama. Ovdje možda ovaj ajed bi se mogao malo i drugačije prevesti. Muškarci vode brigu. Muškarci su zaduženi. Muškarci su odgovorni i oni oni vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troše i mjetke svoje. Allah Žiljšanovi dao muškarcima da oni, da oni vode kuću, jedan od razloga zato što oni, oni e, snosi troškove i materialne posljedice u kući. Pa je po konsenzusu islamske učenjaka o čemu ćemo nakonjadno govoriti, e, muškarac kada stupi u brak ima po konsenzusu islamske učenjaka obavezu da izdržava svoju suprugu, da ju obezbijedi stan, da ju obezbijedi odjeću i da ju obezbijedi hranu. Ranu koju on, jedi, koju on jedi, odjeću koju on nosi i kuću koju on živi. Pa je po konsenzusu islamskih učenjaka to moževa obaveza. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep. Žena znači nema nikakvu obavezu. Muž ako je došao da se ženi i želi da se ženi, između ostalih uvjeta treba da ima materijalnu mogućnost. Jer je muž taj kojim je obaveza da ubezbijedi ženi stanovanje, da ubezbijedi odjeću, da ubezbijedi hranu. <hlasen> Nakon toga u hadisu o Debu Huriri radijalahu talanus, to je da Allah uposlanika alihi salatu wasalam kazao kada muškarac pozove svoju suprugu u postelju, pa mu se ona ne odazove i on zanoći srdit na nju, melek je proklinju sredo sa nuča. Hadis koji bilježi Buharija i muslim, Hadis koji se dosta puta citira i znam da postoje osobe koji smatraju da ovaj hadis samo oslikava prava muškaraca. Definitivno ovaj hadis, jer je ovu sada poglavlje, pravo muškaraca. Vidjeli smo kako se Allah, poslani k'alise, odnosio prema svojim suprugama i kako pravo u islamu ima žena. Ali svakako da postoji i pravo muškarca kod njegove žene. Jedno od prava muškarca kod žene jeste i to da žena znači ispuni njegove intimne potrebe. Islam savršen. Možda mi nekada, zato što smo odrasli u određenom ambijentu, odrasli smo u nekom istorijskom vremenu kada jednostavno se vrši velik pritisak na muškarce, ženi se da pod, pod lažnom plaštom emancipacije daju se mnogo veća prava nego što ima muškarac. Pa onda neko kad sluča ovakve hadise onda se zapita, halo šta je to Ovo je definitivno pravo muškarca kod njegove ženi Da čovjek kada svoju suprugu pozove u postelju, da mu se ona odazove. To je pravo muškarca. Isto tako tak svakako imaju dvije, dvije veoma bitne stvari. Prva stvar, ovdje se misli na normalne uvjete. Znači ako je žena bolesna ili ako ima neku prepreku da se ne može, da se ne može odazvati mužu, to svakako se uzima u obzir. To je jedna stvar. Druga stvar, še Husemin Rahmetullah Jalihika, kada komitariši ovaj hadis, spominje da je ovo u slučaju kada muž ispuni sve obaveze prema ženi, tada će i žena ispunjavati sve obaveze prema njemu. U suprotnom, onako kako šef Husemi Rahmetullah i Aleji kaži i žena ima pravo da zakaži u određenim pravima prema muškarcu ako on ne ispunjava svoje obaveze prema njoj. Znači, Islam je apsolutno pravedan. Ovo je znači, jedna strana da je ženi obaveza. Da je ženi obaveza. A mi svi znamo, naročito u današnje vrijeme, kakve negativne konotacije mogu proizviti čistoga se žena no da zove svome muža koji pozove u postelju. Jednostavno, današnje vrijeme, vrijeme strasti, i vrijeme izazova, vrijeme smutnije, vrijeme razgoličenosti. Znači, pa čovjek ako ima potrebu za svojom suprugom, intimnu potrebu, svi oni koji su oženjeni, svi oni žene koji su udate, znaju šta znači i muškarcu i ženi to da pozove svoga supružnika u postelju i on ga odbije. Koliko to ostavlja negativnih, hajde da kažemo, posljedica na brak, na harmoniju braka. Ovo govorimo o nekim normalnim uvjetima. Rekli smo da postoji situacija, ako je žena bolesna ili ima svoj neki validan razlog, da ne potpada pod ovu situaciju. I druga situacija, kao što spominje Šihusemi, rahmetullahi alihi, komentaršovići rjadu s alihim, da se to misli prvenstveno, kada muž ispuni sve svoje obaveze, on ima pravo i da traži sva svoja prava. Ali vidimo, znači, koliko je koliko je islam savršen, koliko je koliko čuva bračni drugove do te mjerije, da žena ako se ne odazove mužu na njegov poziv, do te mjerije to ide da znači, meleke je proklinju, što je ogromna velika stvar. Rekli smo, nedjetko se dešava da ovaj hadis mnogi želi da zlopotribi kao pravo ženi je tu, da kažemo, uskraćeno. Nije uskraćeno pravo ženi definitivno. Ako pogledamo u knjige islamskih učenjaka, vidjet ćemo da isto pravo, kao što muž ima pravo da supruga mu se odazove u poštelju, isto tako i žena ima svoja prava. Mužu između ostalih obaveza, kao što mu je obaveza da ženi obezbijedi ranu, piče stanovanje, mužu je obaveza da ispuni ženine intimne potrebe. Ja znam da je ovo dijelnično malo tabu tema, da se o njoj slabo priča, ali ne postoji skoro knjiga fika islamskog prava koja ne govori o tomi da žena ima Znači pravo da je mužu obaveza, kao što je rekao o šehu lislavniju teme, čak ženino pravo na intimne potrebe može biti veće nego pravo za hranom i vodom. Jer čovjek ako nema hrane i vode, nedaj Bože i da to e, uzme na nedozvoljen način, počinjuje samo jedan haram. Ali nedaj Bože ako žena ima potrebu za intimnim nekim kontaktom, pa je muž, hajde da kažemo, odbije, nedaj Bože ako to ona zadovolji na haram način. Pa, pa Islam je, znači, kao što je naredio ženi da se odazove svome mužu u postelju, isto tako i muž ima obavezu da ispuni ženine intimne potrebe. Čak koliko fetava ima ti islamsku čenjaka, nerijetko se ovog, ja sam bio lično svjedok, više situacija gdje se žena želi na svoga muža da ne može da ispuni njene intimne potrebe. U takvom slučaju žena u Islamu ima pravo i to je validan razlog da traži razvod braka, jer je zašto To je pitanje časti. Ta žena može saburati godinu, dvije, tri nakon toga može počiniti nešto što je zabranjeno. Pa je Islam čuvao njenu čednost na način ako muž iz određenih razloga, dali bolesti, dali sihra, da li na bilo koji drugi način, ne može da ispuni njene intimne potrebe, žena ima validan razlog da traži razvod braka od osobi Pa pogledajte, dosta puta se nama dešava da... Samo jedan hadis uzmimo i iščupamo ga iz konteksta. Kaže uzvišan, ja Allah, teško se klanjačima. Ako bi uzeli ovaj kuranski ajet iz konteksta, ljud će kazati, nećemo klanjati. Ja Allah želšanu kaže u Kur'anu teško se klanjačima. Ali daj da vidimo šta je prije i šta je poslije. Tako i hadisi gdje se naređuje ženi da joj je obaveza da se odazove muškarcu kad je pozove mužu u postelju, imamo i drugu stranu. Imamo pravo ženi da je mužu obaveza da ispuni njene intimne potrebe. U 280. postiti dobrovoljni post u prisustu muža bez njegove dozvole, niti smije, ko, niti smije koga pustiti u kuću bez njegove dozvoli. Opite pitanje odnos znači muža i ženi kada je u pitanju intima. Čovjek je kod kuće, žena želi da šta radi na firu dobrovoljni post. Svakako u toku posta mužu znači, nije, e, svakako, ne može žena da spolno opći sa svojim mužom. Pa Allahoposlanik je posljedno veliko pravilo. Žena ako želi da posti na filu jer će ona na taj način dijelimično uskratiti mužu mogućnost da od sabaha do akšama ima sa njom intimni kontakt, ne može kaže postiti osim sa njegovom dozvolom. Čak postoji znači, i, i razilaženje ako bi željela da posti farz Znači žena ima možda dališ e, da, da napusti ili e, iskup od zaklitve ili se zavjetovala i tako dalje po jakom mišljenju ako ako vrijeme znači nije ajde kažimo tjesno ima dosta još vremena to napustim čak i kada je u pitanju obavezni pust ženi žena treba da traži saglasno svoga muža ali uvijek moramo gledati daleko da vidimo šta su islamski učitelji kazali o tome naša vjera je Oduzvišnjog Allaha, stvoritele zemlje i nebesa. Muhammed aleyhi salatu wasalam ne govori po hiru svome. Pa sve što izrečeno u tome je korist. Pa znači i ovaj hadise ide u tom pravcu. <coughs> da mi je što opet šešir stavite. Gorite, gorite. Ne bojme se sa šeširom da budim. Od Ibnu Umera radijallahu ta'lanhu se prenosi hadis 283 poznati hadis u kojima Allah posanik a.s. kaže Svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za ono što je povjereno vama na čuvanje. Vladar je čuvar i odgovorni za svoje počinjenje. Muž je čuvar svoje poroci i odgovorni za nju. Supruga je čuvar u kući svoga muža i odgovorna je za kuću i za djecu. Svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za ono što vam je povedano na čuvanje. U jedan veliki, veliki hadis. Pogledajte kako su u islamu poredani prioriteti. Danas, nažalost, velik broj ljudi se poigrava da da je zanemario prioritete. Pa čovjek je zaboravio svoju djecu, zaboravio je svoju suprugu, ali ga brinu političari, brinu ga prijesednici, brinu ga kraljev, brinu ga daje, brine ga sve osim ono zašto će on biti pitan. Kaže Allah posanika li se letu wasalam, svi ste vi čuvari, svako ima neko podaništvo i svi ćete biti pitani za svoje podaništvo. Pa vladar kralj, halifa, on će biti pitan za svoje podanike. Iako kažu islamsko činjaci ova riječ ovdje, ona je širokog pojma do te mjeri da čovjek bilo kakvu odgovornost da ima u islamu, on će biti pitan za svoje podanike. Pa čovjek ako je direktor firme, čovjek ako je presjednik mjesne zajednice, načelnik ili bilo šta, on će biti pitan shodno znači ono koliko ima ljudi koji su bili podređeni. Pa insan u islamu, E, u islamu funkcija nije privilegija. U islamu je funkcija odgovornost. Zato u islamu su ljudi bježali od funkcije, za razliku od danas. Za razliku od danas zato što ljudi nisu svjesni šta znači odgovornost. U islamu Omer radijallahu ta'ala anhu kaže kada mi negdje tamo daleko u Iraku, u Iraku ovca slomila nogu zato što nije bio ravan put. Ja se bojim da će me Allah pitati za to što jo ja nisam Napravio ravan put što nisam naredio pa da ona može hodati. Pogledajte što znači odgovornost. Danas ljudi se samo natječu pred izbore, samo glasajte za mene da dobijem dobru funkciju, ja ću poslije zapošljavati najbliže i tako dalje. Pa je u islamu funkcija odgovornost, a ne privilegija. Pa Lok Bosanika posle ovog velikog pravilo svi stevi pastiri i svi ćete biti pitani o svemu podaništu. Pa kaže emir ili e, halifa ili kralj ili neko koje je na nižim nekom stepenu biće pitanju svojim podanicima. Pa kaže Allahu Bosanika se letu as-salam može čuvar svoje poruci i na izanju. A prvo muško on će biti pitan za svu svoju porodicu. Pa insan treba da pazi Šta u njegovoj kući ima? Šta, njego, šta se u njegovoj kući na televiziji gleda? Šta se sluša? Šta je na njegovoj zidoma njegovoj kući ima? Kako njegova supruga, njegova djeca provodi vrijeme? Šta njegova supruga nosi? Šta njegova djeca radi? Kako govori? Kako se izražavaju? Da li klanjaju? Da li ne klanjaju? U granicama njegove mogućnosti čovjek će biti pitan. Zamislite da mi ispravno shvatimo ovaj moment. Da li bi mi imali vremena? da se brinimo o tamo nekim Erdoganima, o kraljevima, o halifama, o ovome, a da smo svjesni da ćemo biti pitanje za svoju djecu. Da li klanjaju? Kako se nosi? Šta slušaju? O našoj kući? Šta se u našoj kući gleda? Sluša naša supruga? Šta nosi? Kako nosi? Kako izgleda? Šta mislite da smo svjesni toga i da tu odgovornost potpuno ispunjajemo? Da li bi mi imali vremena da se, ajde da kažemo, zabavimo nečim što je daleko od onoga što nam je obaveza. Pa kaže Allaho poslanika, a žena je čuvar i ona je pastir u kući. Muž je odgovorna za svoju, pa je ovo opet dodatni nadzor. da žena treba da zna da će ona biti isto odgovorna za svoju djecu. Je li djeca po dan bila na internetu? Šta su radila sa mobitelom? Kako su se nosili? Kako su govorili? Jesu li psovali? Jesu li redovno klanjali? I tako dalje. I sam će biti pitan za te stvari. I na kraju kaže Allah, Sanik opet potvrđuje, svi ste vi pastiri. Svako ima neku odgovornost i svi ćete biti pitani za tu odgovornost. Nakon toga, imamo nekoliko hadisa za koji sam Ših Husemin rahmetullah i spomenu spomenuje da da u velikom broju 3-4 hadisa do 288. hadisa su hadisi oko čije vjerozostojnosti postoji malo i razilaženo pa ćemo i mi tako kako je uradio Ših Husemin preskočiti. Oni koji želi da ih pročitaju svakako mogu ih pročitati i mogu se okoristiti. U 288. hadisu stoji da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao iza sebe Nisam ostavio pogubnije iskušenje za muškarce od iskušenja ženi. Allahu poslaniku alejhiselatu vesselam ovim hadisom da je svo memo smjernice upozorava ih odakle i može doći najveće iskušenje. Treba da se pazi zato ćete vidjeti da neprijatelji čovečanstva, neprijatelji vjeri, neprijatelji islama, oni koji ruši ovu planetu, znali su odakli je najlakši srušiti čovečanstvo. Kroz žene. Pa pogledajte danas šta je urađeno od ženi. Znači kroz reklame, kroz filmove, kroz serije, kroz muziku, kroz, kroz mnogo toga. Žena je jednostavno da Allah oprosti na izrazu, ali samo je postala vrijedna zbog njenog fizičkog izgleda. Ništa više. Onog momenta kada ona priđe godine u kojima je došla mlađa ekipa, ona više ne vrijedi i svi zaboravljaju. Dok je to daleko od Islama i njegovih postulata. U Islamu je to majka, u Islamu je to čerka, u Islamu je to supruga itd. Pa Allah poslani karih se lalatu veselam upozorava i muškarce i žene. Muškarcima kaže pazite, pazite, najveće iskušenje može vam doći iz pravca žena. Onog momenta kada se žene ne predržavaju vjerije, najveće iskušenje vam može doći iz pravca žena. Pa muškarac koji se boji Allaha, vjeruje sudnji dan, treba neprestano da ima na umu ovaj hadis. Koliko muškaraca sam upoznao, znam i čujem i vidim koji su izgubili svoju vjeru, izgubili su i dunjalku, jahiret, nisu znali gdje je granica njihovog opođenja sa ženama. Pa ćete vidjeti da Islam znajući da su to vatra i benzin. Muškarac i žena su vatra i benzin. Ako čovjek to spoji, to mora doći do, do požara. Pa Islam zabranio rukovanje pa Islam za, naredio obaranje pogleda i tako dalje. Islam zabranio osamljivanje sa ženom strankinjom. Islam naredio ženama da nose mahramu, da nose hijab, da budu pokrivene, sve kako bi se taj njihov izazov prema muškarcima umanjio. Nije isto na ulici. Nemoguće je da čoveka da naiđe žena koja je pokrivena, znači onako kako od nje vjera traži, i žena koja je sve živo otkrila. Normalna stvar, znači ona druga, znači, ostaviti većeg traga na insana. Pa znači ovaj hadis ima dvije poruke. Ima poruku muškarcima da treba da se pazi i da treba da svoj odnos prema drugim ženama znači regulišu onako kako im to vjera nalaži. A isto tako ovaj hadis je upozorenje ženama Da najviše je, znači čega se boji Boži poslanik za umet jesu žene, što znači žena treba da pazi na sebe, da treba pazi na svoje ponašanje i ona treba da pazi na svoj odnos prema muškarcima koji nisu mahremi, kako sa njima razgovara, kako da li se osamljuje i tako dalje. Pa ovaj hadis je eh, jedan veliki savjet Božjih poslanika, a mi smo najveći svjedoci shahidi nakon 1400. godina da je istinu rekao Allaho poslanika, danas je najveći iskušenje na planeti to što su neprijatelji čovečanstva ženu ubijedili da njena uloga odgoja djece, uporod se je malo uloga, pa su je izveli iskući i napravili su od nje eh, maskotu, eh, znači zaboravljujući na njenu glavnu ulogu. U sakom slučaju brać moja dragice i sestre e, ja sam imao u planu da e, još jedno poglavlje večeras e, obradimo iz Džezdžamipunuroci ali već znači oko sada na držimo predavanje mislim da je to inšala dovoljno e, molimo Allah da da nas učestiti na putu islama molim da da nam istinu pokaže istinom da, da nam omili njeno stidžin da nam ne istinu prikaže ne i da nam omrazi njeno stidžinje i na kraju subhaneke Allahumma bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa